Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні. Частина друга. Розділ четвертий. Дев'ять. Вони оминули Мейлок і поїхали вздовж берега розбухлого доррового рівчака. Серед лісу з пагорбу за їхнім проїздом спостерігала зграя собак. Їх там було шість чи сім вівчарки і лабрадори з висолопленими язиками і диханням, що парувало. Лайла дістала свого пістолета. Біла кобилка під нею закинула голову і додала рисі. Ні, ні. проказала Тіфані. Розтягнувши руку, вона погладила кобилі вухо. Голос їй звучав м'яко, але рівно, без сюсюкання. Лайла не буде стріляти. Не буде? перепитала Лайла. Вона тримала на оці собаку посередині зграї, тварину з жорстким сіро-чорним хутром. У собаки були різні очі – блакитне і жовте, а паща здавалася якоюсь особливо великою. Лайла не належала до людей, які дозволяють зайве розгулюватися власній уяві, але ця собака здалася їй хворою на сказ. «Звісно, не буде. Вони хочуть погнатися за нами, але ми просто робимо своє. Ми не бажаємо гратися в гонитву». «Ми просто їдемо далі своїм шляхом!» Голос Тіфані звучав легко і впевнено. Лайла подумала, що навіть якби Тіфані не знала, що робить, сама б вона повірила та знає, що робить. Вони проїхали крізь підлісок. Собаки залишилися там, де були. «Твоя була правда», – сказала Лайла. «Дякую». Тіфані відповіла, що це не варте подяки. Хоча це не заради вас. Не ображайтеся, але я не дозволю вам лякати моїх коней, шерифе. Десять. Вони переїхали річку і, проігнорувавши вибрану їхніми попередницями дорогу, що вела вище вгори, натомість продовжили свій шлях по низзям. Коні спустилися в лощину, яка виявилася провалям між тим, що залишилося від лев'ячої голови ліворуч та іншого стрімчака праворуч, який височив під скалчастим гострим кутом. Тут усюди панував якийсь металічний сморід, від якого їм почало дерти горло. Пласти потурбованого ґрунту зсувалися донизу. Міцно укорінене каміння занадто гучною луною віддавалося у кратері, утвореному обопільними стрімчаками. Вони прив'язали коней за дві сотні ярдів від руїн в язниці і самі пішли туди пішки. «Жінка звідки лязь де інде?» – промовила Тіфані. – Оце було б дещо егеж. «Так», – погодилась Лайла, – «знайти ще живим когось із наших було б іще краще». Уламки мурування, деякі з них високі й широкі, як меблеві фургони, високо громадилися під урвищем лев'ячої голови, увігнавшись у ґрунт велетенськими монументами. З їхнього масивного вигляду Лайла легко могла собі уявити, як вони під власною вагою зривалися і перекидалися, щоб приєднатися до решти купи тут, унизу. Корпус в'язниці вдарився об дно і склався досередини, набравши форми, схожої на піраміду. У певному сенсі це було чимось визначним, як більша частина будівлі збереглася, переживши зсу згори, і огидним також своєю прочитуваністю як ляльковий будиночок, роздрощений биком. Піки з зазубленої сталі стирчали з бетону, а на інших уламках спочивали масивні, поплетені корінням брили землі. По краях цієї ніким не планованої нової конструкції зяяли рвані розлами у бетоні, які кликали зазирнути до її чорного нутра. Усюди були потрощені дерева, 20 і 30 футової висоти перед цим, тепер покришені надрузки. Лайла наділа хірургічну маску, яку привезла із собою. Залишайся тут, Тіфані. Я хочу піти з вами, я не боюся. Дайте мені теж таку. простягнула вона руку по хірургічну маску. Я знаю, що ти не боїшся. Я просто хочу, щоб хтось повернувся назад, якщо ця штука завалиться мені на голову, а ти знаєшся на конях. Я ж просто середнього віку колишня поліціянтка. І ще ми обидві знаємо, що ти живеш заради двох. Біля найближчої розколини Лайла зупинилася, щоб помахати рукою. Кіфані цього не побачила. Вона пішла назад до коней. 11. Світло мечами просочувалося досередини в'язниці крізь тріснутий бетон. Лайла зрозуміла, що йде по стіні, наступаючи на сталеві двері закритих камер. Усе було на чверть перекинутим. Стеля праворуч від неї. Зараз стелею стало те, що раніше було лівою стіною, а ліворуч від неї була колишня підлога. Їй довелося пригнутися, щоб прослизнути під прочиненими дверима одної з камер, які провисли, наче ляда пастки. Вона чула звуки цукотіння, капотіння, і підошви давили камінці і скло. Просуванню далі завадив завал із каміння, потрощених труб і шматків ізоляції. Вона посвітила ліхтарем довкола. «Ей рівень» було написано червоною фарбою понад її головою. Лайла пройшла назад туди, де були провислі двері. Вона підстрибнула, вхопилася за одвірок і, підтягнувшись, опинилася в камері. Там, у стіні навпроти прочинених дверей, зяла діра. Лайла обережно наблизилася до цієї проломини. Низько пригнувшись, вона полізла туди. Гострі зазубні потрісканого бетону дряпали на спині її сорочку, розриваючи тканину. Їй навернувся голос Клінта із запитанням а може, просто може, і не сприйметься за образу, будь ласка, зараз було б варто переглянути коефіцієнт ризику чи винагороди, нумо розгорнемо проблему, гаразд, лайло. Ризик полягає в тому, що ти лізеш до середини нестійкої руїни біля підніжжя нестійкої гори. Крім того, є ще дикі, ненормальні на вигляд собаки, і вагітна наркоманка чекає на дворі. Або не чекає, з кіньми. І знову ж таки, це не критиканство, а чисто виклад фактів, Любонько. Тобі вже 45. Кожний знає, що найкращий період для жінки лазити по небезпечних нестійких руїнах – це від пізнього підліткового віку й десь до 30. Ти вже поза цією цільовою групою. Все це значно підвищує ризик смерті, жахливої смерті, чи навіть неймовірно жахливої смерті. У наступній камері Лайлі довелося перелазити через розбитий сталевий унітаз, а потім зістрибнути вниз крізь інший пролом у підлозі, яка була правою стіною. При ударі об дно у неї добряче підвернулася щиколотка, і вона мацнула рукою, шукаючи опору. Щось металеве розпороло Лайлі долоню. Рана на долоні була глибоким червоним порізом. Мабуть, вона потребувала з швів. Їй варто було повернутися назад, накласти якусь мазь і пристойну пов'язку з аптечки, яку вони мали з собою. Натомість Лайла відірвала шматок від своєї сорочки і ним перев'язала собі руку. Скориставшись ліхтариком, вона знайшла новий напис на стіні «Режимне крило». «Вже добре». Це якраз схоже на те місце, де вони побачили ту жінку у камері, що було гіршим, це чиясь нога в одному похилому кутку, рвано обрубана на два дюйми вище коліна, нога у штанині із зеленого вельвету. На Нел Сігер були зелені вельветові штани, коли експедиція вирушала до Орлиного. Я не скажу про це тіф, промовила лайла. Власний почутий голос її налякав і водночас заспокоїв. Це було б недопуття. Лайла спрямувала промінь угору. Режимне крило лев'ячої голови перетворилося на величезний широкий демар. Вона посвітила ліхтарем з боку в бік, шукаючи способу рухатись далі, і подумала, що либонь, його знайшла. Стеля цього крила була підвісного типу. Під час обвалу всі панелі повідскакували, але сталева кріпильна решітка залишилася на місці вона нагадувала шпалери для рослин. Або драбину. «А стосовно винагороди, – зауважив Клінт, – ти можеш знайти когось. Можеш. Але будь чесною сама з собою. Ти знаєш, що ці руїни порожні, як і решта світу. Нічого тут не знайдеться, крім трупів тих жінок, які пішли разом з Нел. Дозволь тій одній обрубаній нозі свідчити за всіх них. Якби були інші жінки в цьому світі, який ви називаєте нашим місцем, – на цей час вони б уже дали про себе знати. Принаймні, вони б залишили якийсь слід. «Що ти собі загадала довести? Що жінки теж можуть бути мальбороменами?» Схоже було, навіть в її уяві він не міг сказати їй просто, що боїться за неї. Він не міг припинити її курувати, неначе якусь зі своїх ув'язнених пацієнток, кидаючи на відні запитання, як м'ячі у грі на вибування. «Іди геть, Клінте!» Промовила вона, і як не дивно він послухався. Лайла потягнулася рукою і вхопилася за найнижчу шпалеру в решітці. Поперечина прогнулася, але витримала. У неї нила долоня, вона відчувала, як тече кров з-під країв ганчіркової пов'язки. Але Лайла повисла і, підтягуючись, полізла вгору. Вона поставила підошву на поперечку і надавила. Та знову прогнулася, але витримала. Лайла чіплялася рукою, підтягувалася, наступала. Так вона піднімалася вгору по цій ріші драбині. Щоразу, коли досягала рівня дверей якоїсь камери, Лайла, вчепившись здоровою лівою рукою, зависала і хиталася у повітрі, присвічуючи собі ліхтарем у пораненій правій. Не видно було ніякої жінки крізь армоване скло у верхній частині дверей першої камери. Ніякої жінки в другій. Ніякої жінки в третій. Єдине, що вона бачила, це рами ліжок, які стирчали із того, що колись було підлогою. Долоня пульсувала, кров капала їй у рукав. У четвертій камері теж нічого, і тут вона мусила зупинитися, перепочити, але недовго і нізащо не дивлячись униз у темряву. Є ж якийсь трюк для такого роду зусиль, щось таке згадував Джаред стосовно кросу, щось таке, що треба собі казати. «Ага, точно, вона згадала. Коли мені здавлює легені», – розповідав Джаред, – «я просто уявляю собі, ніби мене пасуть очима дівчата, і я ж не можу їх підвести». Небагато їй було з цього користі. Вона просто мусить рухатися далі. Лайла полізла. П'ята камера показала тільки койку, раковину та завислий унітаз. І більш нічого. Вона прибула до якогось «Ті». Ліворуч на протилежному боці цього каналу простягнувся інший коридор. Там, вдалині, в самому кінці цього коридору, промінь Лайленого ліхтаря знайшов щось схоже виглядом на купулахміття. Тіло або тіла, подумала вона, рештки інших жінок з експедиційної групи. Чи не червоний, то пуховик Нел Сігер? Певності Лайла не мала, але хай як не холодно було, вона почула сморід початку розкладу. Їх тут жбурляло, поки не попереламувало, а потім, мабуть, ще трохи пожбурляло. Нічого з цим не поробиш, слід лишити їх тут. Щось ворухнулося серед тієї купи, і вона почула писк. Схоже, тюремні пацюки пережили шарварок. Лайла знову полізла вгору. Здавалося, кожна наступна металева решітка більше подається під її вагою. Рипить довше і різкіше з кожним відштовхуванням. Шоста камера була порожньою, а також і сьома, восьма, дев'ята. Знахідка завжди чекає в останньому місці з усіх, які перевіряєш, хіба не так? Завжди на верхній полиці шафи під тильною стіною. Завжди в найнижчій теці у стосі. Завжди в найменшій, найрідше використовуваній кишені рюкзака. Якщо вона зараз упаде, принаймні помре моментально. Ти завжди, завжди, завжди, завжди падаєш з найвищого щабля решітки підвісної стелі, яку використовуєш як драбину у тюрмі максимально суворого режиму, яка з'їхала з нестійкого останку колишньої вугільної гори. Але вона вирішила, що зараз не поступиться. Вона вбила Джесіку Елвей, щоб захистити себе. В історії округу Дулінгу вона була першим шерифом-жінкою. Вона замкнула кайданки на братах-грайнерах. А коли Лоу Грайнер сказав їй, щоб пішла нахер, вона розсміялася йому в обличчя. Ще кілька футів її не зупинять. І вони не зупинили. Вона відхилилася в темряву, вільно розхитуючись, наче розкручена партнером у танці, і спрямувала промінь свого ліхтаря крізь вікно десятої камери. Обличчям на склі лежала надувна лялька. Її здивовано надуті вишнево-червоного кольору губки були зроблені готовими до філяції. Її бездумні й заманливі очі синявою не поступалися Бетті Буб. Протяг, що удув звідкись, змушував ляльку кивати її пустою головою і стинати рожевими плечиками. Наліпка на її лобі містила напис «Вітаємо з 40-річчям Ларі». 12 «Ну, давай, Лайло!» – сказала Тіфані. Її голос долинав у гору з дна цього колодязя. «Просто зроби один крок, а потім уже думатимеш про інший крок». «Гаразд!» – видушила з себе Лайла. Вона зраділа, що Тіфані її не послухалася. Фактично вона не пам'ятала, чи було колись щось інше, чому б вона так раділа. У горлі у неї було сухо, тіло відчувалося таким, ніби йому було тісно у власній шкурі. Долоня в неї горіла. Але голос знизу обіцяв продовження життя. Ця темна драбина не мусила стати його кінцем. «Усе добре, а тепер один крок», – сказала Тіфані. «Просто зроби один крок, так ти почнеш». Тринадцять «Надувна бляха лялька», – чудувалася Тіфані пізніше. «Подарунок на день народження якомусь засранцю. Їм дозволяють тримати таке лайно?» Лайла знизала плечима. «Я знаю тільки те, що бачила. За цим, мабуть, є якась історія, тільки ми її ніколи не дізнаємося». Вони їхали весь день і далі в темряві. Тіфані хотіла, щоб одна жінка у нашому місці, яка мала медсестринський досвід, почистила Лайлі долоню якомога швидше. Лайла сказала, що з нею все буде гаразд, але Тіфані була упертою. «Я пообіцяла тій шкіринді, яка була колись директоркою тюрми, що ми не загинемо. Ми. Це означає обох нас». Вона розповідала Лайлі про свою квартиру у Шарлотсвілі, яку вона мала до того, як мед випалив на нівець останні роки десять її життя. У неї там росло до біса папороті. Чортяки просто буяли, а вже ж. «То правильне життя, коли маєш у хаті великі рослини», – сказала Тіфані. Низько згорблена у своєму сідлі, хода коня, так приємно її колисала, Лайла докладала всіх сил, щоб не заснути, щоб не зсунутися і не впасти. «Що?» «Мої папороті», – сказала Тіфані. «Я тобі й заправляю за свої папороті, щоб ти мені просто тут не зумліла». Це підвело Лайлу до хихотіння, але все, що вона змогла видати, це стогін. Тіфані сказала їй, щоб не печалилася. «Ми тобі дістанемо». «Папороті будуть по всій хаті. Вони не рідкісні». Пізніше Лайла спитала у Тіфані, на кого вона сподівається, на дівчинку чи хлопчика. «Просто на здорову дитину», – відповіла Тіфані. «Хоч хто, аби лише було здорове. А якщо буде дівчинка, можна назвати її папороть?» Тіфані розсміялася. «Оце по-нашому!» Дулінг показався на світанку. Крізь блакитний туман спливали будинки». З парковки поза рештками рипливого колеса вгору вився дим. Там було влаштоване їхнє комунальне вогнище. Електрика досі залишалася дефіцитом, тому всі готували їжу якомога частіше на дворі. Колесо виявилося чудовим джерелом палива. Його дахи, і стіни поступово розбирали. Тіфані повела їх до вогнища. Там було з десяток жінок, безформних у їхніх важких пальтах, шапках і рукавицях. Два великих баняки кави закипали на буйному вогні. «Вітаємо вдома! У нас є кава!» – виступила з гурту Коц. «На відміну від нас, бо в нас нема нічого», – сказала Лайла. «Вибачте, то була лише краля трахне мене, лялька у режимному крилі. Якщо і є хтось інший у цьому світі, жодних їхніх слідів досі нема. А наші?» – вона похитала головою. «Місіс Норкрос?» – усі обернулися, дивлячись на новеньку, яка прибула лише минулого дня. Лайла ступила крок до неї та й зупинилася. «Мері Пак? Це ти?» Мері підійшла до Лайли і обняла її. «Просто я була з Джаредом, місіс Норкрос. Я подумала, вам захочеться дізнатися. З ним усе гаразд. Чи було гаразд, коли я бачила його востаннє? Це було на горищі того демонстраційного будинку, що поза вашим кварталом, перед тим, як я заснула».